Ці слова «жито» і «життя» – не дарма одного кореня, адже давні люди не могли собі навіть уявити життя без житнього хліба, який годував, давав силу, зміцнював здоров'я. Тому предки наші звали його святим, а жито з борошна, якого пекли хліб, стало символізувати і силу, і життя, і здоров'я. Житній сніп – дідух – вносять на різдво до хати і ставлять на покуті, щоб рік був щасливим і багатим. На весіллі молодих посипають зерном жита, щоб життя в них було довге, добре й гарне, щоби Бог дав діток стільки, стільки житніх зернят упаде на молоду. При цьому співають «Ой не сій мати овесець, а сій мати жито, щоб було добре жити». Ще співають і такої «Роди Боже жито», на нове є літо, густеє, колосистеє, Щоб наші діти мали і стояче жали. На царських і князівських весіллях XVI та XVII століть Постіль для молодих слали на житніх снопах. Біля постелі ставили їжу або декілька бочечок, Наповнених в пшеницею, ячменем або вівсом. По кутах опочиваємі клали хліби. Широкознана весільня пісня «Зелене, жито, зелене» символізує молодість, добробут, кохання, надію на продовження роду. Зелене, жито, зелене, хороші її гості у мене. Зелене, жито за селом, хороші гості за столом. У Малоросії поливальна бабка після пологів закопує місце в хаті під полом і посипає його житом. Після вечері на хрестинах баба роздає присутнім квітки. Взимку з колосків жита і пшениці, а влітку з барвінку, васильків і калини, аби дитя було здорове і усе мало. У поховальному ритуалі, як виносять із воріт домовину, то у воротях і трохи далі на шлях за домовиною посипають житнім зерном, щоб у дворі цьому далі життя було. На Новий рік хлопчики до світанку обходять хати і засівають зерном на щастя, на здоров'я. Образ жита як символ життя настільки давній і так глибоко вкоренився в народній свідомості, що виявляється навіть у снах. Життя і жито в повір'ях зливаються і співставляються. У тлумаченні снів дозріле повністю жито визначається як вираження закінченого, завершеного життя – а тому, кому присниться поспіле жито, скоро умре. Якщо присниться зелене жито, це знак довгого життя. Бути в заміжі жито жати, а тому в сні побачити жито чи пшеницю по протилежності статів, тлумаченістів означає вдівство. На Київщині, в селі Літки, нам пощастило записати такий сон та його тлумачення. Як була війна, і в літках стояли німці, баба-дідовичка розповідала, що їй снився сон, ніби її вулицею, піском іде дід, весь у білому вбраний, як сівач, торбою через плече і сіє жито. Засіявши пісок, пішов далі, на почаїв. Тоді цей сон витлумачили, що вулиця може не дуже постраждає від ворогів. Сон справдився. Німці, коли відступали, спалили все довкола, а вулицю пісок не зайняли. З уявлень про життя, як життя, виник символ житнього колосся, живих людей і жнив, битви. У слові про Ігорів похід читаємо. На немизі снопи стелять головами, молотять сіпами, харалужними, на току життя кладуть, зіють, душу від тіла. Ще Олександр Потебня у своїй праці «Слово о полку Ігоревін» зазначив, що битва тут показана, як праця на току, молодьба і віяння. Тік, так у казках зветься поле бою, місце поєдинку між богатирями. Снопи означають при цьому голови, ціпи, мечі, зерно, душу, полова, Тіло, битва і смерть суд Божий, і їх уявлення торкається уявлення власне суду. У білоруській жневарській пісні мовиться,